Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yirda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa salama tasliman kathira amma ba'd Ikhwanifiddin, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih melanjutkan Pembahasan tentang zikru idhami khilqati al-malaikah. Penyebutan tentang besarnya penciptaan malaikat. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala. Waqawluhu dhu mirratin. Dalam surat an-najm ayat yang ke-6. Aidhu khalqin hasanin wa bahain wa sinain aw sanain wa quwwatin shadidah qala ma'nahu ibnu abbas radhiyallahu anhu ma wa qala mirratin ay zu quwwatin firman allah subhanahu wa ta'ala zu mirratin Maknanya adalah yang memiliki bentuk fisik yang bagus serta yang dibentuk penciptaan yang bagus dan memiliki kemuliaan dan kebesaran serta kekuatan yang besar. Ma'ana ini diucapkan oleh Ibnu Abbas radiyallahu anhumah. Wa qala gairuhu dhu mirratin a'idhu kuwatin Sebagian yang lain dari para ulama mengatakan bahawa makna Zumiratin adalah zukwatin yang punya kekuatan. Wakala Taala fisi fatihhi dan Allah berfirman tentang sifat Jibril. Inna hu lqaulu rasulin kareem di kuwatin عند di al arsh makin muta'ain amin dalam surat At takwir ayat 19 sampai 21. Yang artinya atau terjemahannya sesungguhnya dia atau sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Maksudnya Jibril yang memiliki kekuatan, di sisi pemilik arus ia punya kedudukan yang mulia, ia ditaati dan dipercaya. A'i maknanya adalah makna maknanya tadi, lahu kuwatun wabaksun syajid. Dia memiliki kekuatan yang besar, walahu makanatun wamanzilatun aliyatun rafi'atun inda dil arsyil majid. Dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arsy yang mulia. Muta'in thamma amin. A'i muta'in fil mala'il a'la'. Ia ditaati di sisi para malaikat yang tinggi, yang ada di langit. Amin di amanatin azimatin. Punya sifat amanah yang besar. Walihada kanahu wassafiru bain Allahi wa bain Rusulihi. Oleh karena itu Jibril menjadi duta antara Allah dengan Rasulnya. Menjadi utusan penyampai wahyu. Tayyip oh. ikhwanifiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala menjelaskan apa yang kita baca tadi. Qawluhu ta'ala allamahu syadidul kuwa yang mengajari Muhammad adalah syadidul kuwa yang memiliki kekuatan yang besar. Wa qawluhu zu mirratin. La buddha anna bainahuma farqan. Mesti harus ada perbedaan antara dua kalimat ini. Falmirrah ghairul quwah. Sehingga almirrah itu, maknanya bukanlah kekuatan, karena sudah ada kalimat syadidul quwah, yang memiliki kekuatan yang besar. Walmirrah maka ma'na ma almirrah adalah hiya alhayatul hasanah. Penampilan yang bagus. Ini bentuk yang bagus. Kama kala Ibnu Abbasin radiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radiyallahu anhuma. Kemudian kata syaikh, Salih al-Fawzan hafidhahullah setelah kita menyebutkan ayat dalam surat At-Takwir tadi dengan penjelasan maknanya dari penulis. Ini adalah sifat-sifat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka firman Allah innahu laqaulu rasulin karim. Di dalamnya terdapat sifat Jibril dengan al-karam. Ada sifatan malaikat Jibril dengan sifat al-karam. Sifat kemuliaan. Wa wasfuhu birrisalah. Demikian pula sifat Ar-Risalah. Maka dia adalah Rasul. Utusan yang datang dari sisi Allah SWT. Allah mengutusnya kepada siapa yang dikehendaki. Kepada para Rasul dari kalangan Bani Adam untuk menyampaikan wahyu. Jadi Jibril itu Rasul Allah. Untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul dari kalangan manusia sehingga Jibril adalah wasilah perantara antara Allah dengan rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu. Maka tentunya ini adalah pujian untuk Jibril. Oleh karena itu Allah berfirman tentangnya Karim. Summa qala dhi quwwatin. Kemudian Allah katakan dhi quwwatin Fa wasafahu ta'ala bil Allah mensifatinya dengan al quwwah yang memiliki kekuatan besar dan sudah kita sebutkan sebelumnya bagaimana gambaran kekuatan Jibril alaihi salam ketika mengangkat tujuh kota yang didiami kaum Nabi Luth dengan semua yang ada di atasnya dari bangunannya dan penduduknya Kemudian dibalik طيب ثم وصفه بما هو kemudian disifati lagi dengan sifat yang lebih tinggi faqala inda dzil arsy bi'uluwil makana inda dzil arsy di sisi pemilik aras ia memiliki kedudukan yang tinggi fa huwa qaribun minallah ia dekat dengan allah summa qala kemudian allah mengatakan makin ailahum makanatun azimah Punya kedudukan dan posisi yang mulia, yang agung. Lalu Allah katakan muta'in, dita'ati. A'i tuti'uhu al malaikatu. Jibril itu dita'ati oleh para malaikat. Jadi Jibril adalah pemimpin para malaikat. Kemudian Allah katakan sammah. Wahia isim isyarah. Sammah. فقوله تعالى ثم اي في السماء maksudnya di langit muta'in dia ditaati samma di langit amin fa wasafahu ta'ala bil amanah Allah mensifati Jibril dengan sifat amanah Maka intinya barakallahu fikum ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jalla ini adalah sifat-sifat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad yang beliau menerima wahyu dari Jibril. Allah katakan وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Tidaklah sahabat kalian itu seorang yang gila. Karena mereka mensifatinya dengan al-junun, dengan kegilaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat al-junun dari Nabi SAW. ثم قال: "Kemudian Allah katakan: Wala qadra'ahu bil ufuqil mubin." Ai ra'a Muhammadun Jibrila ala khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alayha Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya yang melihatnya di ufuk, dan ذلك fi bath'a di Makkah ketika Terjadi menimpa Nabi s.a.w. Batha ini semacam saluran air. Yang luas berpasir dan berkerikil. Ketika menimpa Nabi s.a.w. kesempitan dan kesulitan dari orang kafir Makkah. Dari Quraysh. Fasami'a sawtan min fauqi raksihi. Maka Rasulullah mendengar suara dari atas kepala beliau, farofa al, farofahu ilas Kemudian beliau memandang ke arah langit, faidahu a jibril bainas sama iwal ar. Lahusid tumi ati jinah. Ternyata jibril berada di antara langit dan bumi. Ia memiliki enam ratus sayap. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari Sahabat Abdullah ibni Mas'ud. "Qaala Ta'ala, 'Walaqadraahu bil ufuk ilmubin', dan sungguh Nabi saw telah melihatnya di ufuk yang terang. Nam, 'Wamahu al-lghabi bil danin', dan dia Ya yani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang kikir atau orang yang enggan untuk menerangkan yang gaib. Ma hadzar rasul bidhanin alal gaib, kata Syekh. Rasul ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang kikir terhadap yang gaib. maksudnya ma huwa bimuttaham 'ala al-akhbar allati yukhbiruha 'anillah azza wajalla Beliau bukan seorang yang tertuduh terhadap berita-berita yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa sadiqun alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau seorang yang jujur. Artinya segala yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ dan Al-Quran bukanlah ucapan syaitanur rajim karena syaitin itu tidak bisa mendekati wahyu mereka akan terbakar tidak sanggup untuk mencuri berita dari wahyu قَالَ تَعَلَى وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَطِينُ ya'ni bil-Quran syaitan tidak akan turun membawa berita Al-Qur'an. Wa may lahum dan tidak pantas bagi mereka. Innahum 'ani sam'i Mereka dari as-sama' untuk mencuri dengar wahyu la ma'zulun fa hum mub'adun shuhub Mereka dijauhkan dan dilempar dengan Panah-panah api, sehingga mereka tidak bisa mendekati Wahyu. Wa ma huwa biqauli syaitan al rajim, fa ainat adhabun. Kemana kalian hendak pergi? Leisalakum tariqulitakdir bihadar Rasul. Maksudnya, fa ainat adhabun. Ya ni kalian ini tidak tidak punya jalan untuk mendustakan Rasul wahadil Quran. Dan tidak punya jalan untuk mendustakan Al-Quran setelah sifat-sifat yang agung tersebut disebutkan. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat Jibril dan beberapa sifat yang disebutkan tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada hadis yang ke-57. Topik hadis ini adalah Zikru Sifati Khilqati Jibril. Penyebutan tentang sifat penciptaan Jibril. Masih tentang seputar sifat penciptaan malaikat Jibril. Yang sebelumnya judulnya tentang malaikat secara umum. Yang disebutkan pula di sana Jibril. Kata beliau rahimahullah. وقد كان ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعدده وقد راه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه Jibril datang kepada Rasulullah dengan beberapa bentuk, beberapa sifat. Dan Nabi SAW telah melihatnya pada sifat aslinya, pada wujud aslinya maksudnya. Jadi sifat itu wujud. Yang Allah SWT ciptakan ia padanya dalam sifat aslinya, Rasulullah melihat sebanyak dua kali. Ia memiliki enam ratus sayap. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari, rahimahullah, dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu taala anhu. Taib kata Syekh Al-Fawzan, hafidzahullah, menjelaskan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak dua kali. Sekali di Makkah ketika ia mengangkat kepalanya yang tadi sudah kita sebutkan barusan. وَفِيْلْمَرَّةِ ثَانِيَهْ لَيْلَةَ الْمِعْرَجِ Pada kali yang kedua adalah Pada malam perjalanan al-mi'raj Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى Dan sungguh ia telah melihatnya pada waktu yang lain عند sidratil muntaha Di sisi sidratu Al-muntaha Ay layla Urijabihi di malam ketika Rasulullah dimerajukan oleh Allah. Wa amma fi bakiyah al-ahwal, fadhdzkan yaati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surat bashar Adapun pada kesempatan-kesempatan yang lain, maka ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia, dalam rupa manusia. Dan dilihat, disaksikan oleh sahabat. Mereka menyangka bahawa ini adalah manusia. Karena kalau wujud aslinya, mereka tidak sanggup untuk melihat Jibril dalam wujud aslinya. Mereka tidak akan sanggup untuk melihatnya. Maka ia pun datang dalam wujud seorang lelaki seperti yang disebutkan dalam hadis Umar yang dikenal dengan hadis Jibril. Yang alhamdulillah kita juga sudah pernah mempelajari bersama sampai selesai syarah hadis Jibril. Yang ditulis oleh Al-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Di mana beliau mengatakan Umar bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumin Iztalla' علينا rujul shadi du bayadis tiab shadi du sawadis syar. La yura'alaihi asharus safar walayarifuh minna ahadun. Kami pernah berada di sisi Rasulullah pada satu hari ketika muncul seorang lelaki dengan pakaian yang amat putih, rambut yang amat hitam. Tidak nampak padanya bekas perjalanan safar, namun tidak ada seorang pun yang tahu. Atau di antara kami yang tahu tentang dia yang mengenalnya. Hatha Jibril. Ini adalah Jibril alaihis salam. Makanya di akhir hadis Rasulullah bertanya, Atadruna manisail. tahukah kalian siapa yang tadi bertanya itu? Mereka mengatakan, Allahu rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajari agama-agama kalian. Taib, hadis yang berikutnya, yang ke-58. Kata, Al-imamul Mujaddid rahimahullah, Warawal imamu Ahmadu Abdullah. qalat, Raa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril fi suratuh, walahu 600 jinahin, klu jinahin minha seda alufuk, yasqut min jinahih min al tahwil wal dur wal yaqut, mallahu bihi alimun, isnaduhu kawiyun. Alimamu Ahmad meriwayatkan dari Abdullah, Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya ia memiliki 600 sayap masing-masing dari sayapnya itu memenuhi ufuk berjatuhan dari sayapnya mutiara dan yakut Allah yang lebih tahu tentangnya Allah yang maha tahu tentangnya Hadis ini juga diriwayatkan Bukhari Muslim serta An-Nasa'i rahimahumullah Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan penulis masih memaparkan dan menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keagungan penciptaan Jibril yang menunjukkan keagungan penciptaan malaikat Jibril alaihi salam dan yang juga menguatkan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sudah kita paparkan, diantara yang menguatkannya pula adalah firman Allah Taala: Alhamdulillahi faltri s-samawati wal arja ilil malaikatirusulun uli ajnihaat mithna wathulata warubaiyizidu fil khulqi ma yasha ala kulli shayin qadir Segala puji milik Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap dua dan tiga dan empat dan Allah menambahkan pada cipta ciptaannya apa yang dia kehendaki sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kata syaykh Salih al-Fawzan Dallati al-ayatu ala annal ma'anna malaikati ajnihatan Wa an-nahaka fi ayat ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu punya sayap-sayap dan bahwa sayapnya banyak ada yang dua ada yang tiga ada yang empat kemudian Allah katakan ya zidu fil hal kima yasha dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang ia kehendaki artinya ada yang memiliki sayap lebih dari itu bahkan sebagaimana yang disebutkan jibril memiliki sayap hingga 600 hingga 600 sayap. Kemudian berikutnya Sifatu Siyabi Jibril. Sifat pakaian Jibril. Hadis ke-59. Ua'an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrila في حلة خضراء وقد ملأ ما بين السماء والأرض. Rawah Muslim. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril menggunakan pakaian hijau. Melihat Jibril pada pakaian berwarna hijau dan ia memenuhi antara langit dan bumi Wa'an an aisyah radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masih kata al-syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, dan dari aisyah radhiyallahu anha bah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ra'itu jibrila munhabitan qad malaa ma baina al-khafiqain alaihi thiyabu sundusin mu'allaqun bihal lu'lu wal yaqut Kata Rasulullah aku melihat Jibril turun dan ia memenuhi antara dua ufuk Ia memiliki pakaian sutra halus bergantungan pada pakaiannya mutiara dan permata Rawahu Abu Syekh hadits ini adalah hadits yang sahih wa li ibni jarir abbas radhiyallahu anhuma qala jibrailu abdullah wa mikail ubaidullah wa kullu min fihi il fa abdullah dan diriwayatkan imam Ibn jarir dari Ibn abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata jibrail artinya abdullah wa mikail ubaidullah jadi tasghirnya ubaidullah Setiap nama yang di dalamnya ada il maka artinya adalah Abdullah. Baik, kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizhahullah taala menerangkan. Wahada dalilun akhar, ini adalah dalil yang lain. Ala 'idami khilqati Jibril. Tentang besarnya penciptaan Jibril dan agungnya penciptaannya. Dan bahwasanya penampilannya amat indah. Ia membentangkan sayap-sayapnya dengan pakaian berwarna hijau yang indah. Kemudian kata alimahul mujaddid rahimahullah walahu an alin an alibnul hussein mislhihi wazad israfil abdurrahman dan juga diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain semisalnya yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau menambahkan wa Israfil, Israfil adalah artinya Abdul Rahman. Jadi Jibrail, Abdullah, Mikail, Ubaidullah, Israfil, Abdul Rahman. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang Dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya. Jibril Afdolul Malaika. Hadis ke-63. Di sini 63. Berarti yang duanya itu. Riwayatnya itu mestinya. Setelah 59, 60, 61, 62. Hadis yang ke-63. Terima kasih. Wa rawat at-Tabarani an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdal al-malaikati jibril Al-Imam at-Tabarani Al meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Maukah aku kabarkan kepada kalian malaikat yang paling utama yang paling afdal Jibra'il Namun hadis ini barakallahu fikum secara sanad adalah hadis yang maudhu'. Namun secara makna sebagaimana sudah banyak berlalu kita sudah mengetahui bahwasanya Jibra'il atau Jibril alaihi salam adalah afdalu al-malaika, malaikat yang paling afdal, sadat al malaikah Pemimpin-pemimpin dari para malaikat Muta'in thamma amin Ia ditaati oleh para malaikat yang ada di Yang ada di langit Allahu ta'ala alam Yang bisa kita Baca dalam kesempatan ini Semoga bermanfaat Dan Memberikan asar atau pengaruh Dan dampak positif kepada Kita, keimanan kita kepada Para malaikat Demikian pula Kepada amalan kita kita tahu bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang mengemban tugas-tugas dari Allah termasuk mengawasi setiap gerak-gerik kita yang semoga semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullah